Це є звукозапис LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільне надбання. Вовк і кіт. Байки Леоніда Глібова. Читає для LibriVox.org радар. В село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості, браться. Ні, в гості вовк не забіжить. А він прибіг, щоб де-небудь сховатися. Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, який ворота вскочить, та лишенько йому, куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить. Хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж кругом, усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше від людей, від видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить. На сонечку мурликає, дрімає. Підскочив вовк і до кота мовляє. «Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів тут усіх добріщий. Я хочу попрохати, щоб хто мене сховав на сей недобрий час, я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той, за мною то женуться? Котусю, братичку, куди ж мені поткнуться?» «Проси, мерщій Степана. Він добрий чоловік», – кіт вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну так навідайсь до Дем'яна. Є, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжи ж, аж Ген живе трохим. Трохим? Бою зійтися з ним, з весни ще злий він за ягнятко. Погано ж, ночі не прийми клим. Ох, братику, теля я в його звів. «Так, бачу, ти усім тут добре надоїв», – кіт вовкові сказав. «Чого ж ти, братику, сюди забігав? Ні, наші козаки ще з розуми не спали, щоб вовка от біди сховали. І так таки ти сам себе вини, що братику посіяв, та й пожни». Кінець байки вовк і кіт.